Однак відчувалося, що за щільною кучугурою хмар, схожою на недбале нагромадження пом'ятих після сну подушок, ховається щось по-справжньому могутнє, величне і моторошне. Присутність якоїсь невідомої, але грізної сили за хмарами надавала кришталевому гірському повітрю незрозумілого свинцевого присмаку і перемушували раз за разом несвідомо поглядати на схід. Не схоже було, що перуанець готуються найближчим часом рушати на південь до Латакунги, проте я вже вирішив підійти і привітатися. Після стандартного обміну люб'язностями ми ще якийсь час згомоніли про всяку всячину, про дорогу на південь, про погоду, про те, де краще заночувати, тощо. Хлопчина поділився з нами сушеним листям коки, що здавна використовується андійськими індіанцями в якості тонізуючого засобу, а білим мандрівникам, Допомагає боротися з гірською хворобою і швидше адаптуватися до зміни висоти. Я пригостив його цигарками. Натомість еквадорець запропонував нам з Тьомиком по бутерброду. Певна річ, ми не відмовились. В якоїсь миті наш випадковий знайомий спостеріг як я ратькома з зиркою на хмари, що кучугуряться на сході. «Хочете, відвезу вас туди!» – несподівано запропонував власник тоути. «Куди туди?» – перепитав я. «Туди!» – він заде руку і показав пальцем кудись у вишину. «Нагору!» Всього за 20 доларів. А що там? Котопаксі – найвищий діючий вулкан планети. Повагом пояснив еквадорець. Ми з Тьомиком перезирнулися. У цей час здійнявся дуже північний вітер. Могутні потоки повітря, наче щупальці якогось велетенського чудовиська, повзали у долину. Хмари рвалися на клапті, поволі сповзаючи на південь. Незабаром у світло імлі, і млі на сході виступили обриси гігантського вулкану. Пологи, бури конус вражав своєю похмурую величю. Крізь серпанок, поріділих хмар, було видно, як до його вершини – тягнулися язики вічних снігів, одначе коло самісінького жерла відступало перед теплом, що вибивалося з кам'яних надр. «Ого!» – пролепитав мій напарник, зачарований картиною, що відкрилося нашим очам. «Круто, правда?» – прошепотів я. «Неждано негадано мені, Захотіло будь-що залізти на того андійського велита. «Поїдемо?» – спитав я тоном, що не допускає заперечень. Тьоми кивнув, не зводячи очей, з темноборого конуса. «Але, чувак!» – раптом зам'явся я. «У нас майже не лишилося готівки». Артем спохмурнів. «Ну, ми можемо спершу доїхати до Перу, там почекати, поки надійде місячне рента за квартири з мого будинку у Швеції, а потім повернутися сюди, запропонував мій товариш. Лишилося тиждень чекати». Витім, я чудово розумів, якщо ми зараз розпрощаємося з Еквадором, то навряд чи коли-небудь повернемось у це місце, і швидше за все більше ніколи не побачимо Котопаксі, найвищий діючий вулкан планети. Скільки у тебе є зараз скоса глипою на напарника? Артем перериває усі свої кишені, складки, одягу аж до трусів. Шістнадцять баксів. Я машинально поліз у кишеню шортів видобув звідти схудлого гаманця і зазирнув всередину, чудово усвідомлюючи, що портмонетка порожня. Аж тут я несподівано надибав у потаємній кишенці п'ять потертих доларових папірців, про які давно забув, але до яких найближчим часом, можливо, вже зовсім скоро, мало додатись шість нулів, звісно, якщо їх не потратити. Після цього підвів голову і ще раз подивився на Котопаксі, обриси якого все чіткіше приступали на тлі просвітлілого неба. Таємничий гігант надав і притягував, наче магніт. А тоді я раптом відчув, що мені більше не потрібні ті нулі, мені не потрібні мільйони. Замість витрачати 5 мільйонів, я краще тому 5 доларів, але там, де я хочу, так, як я хочу. І тоді, коли я хочу. Хай краще тратитиму п'ять нещасних доларів, але буду вільним. Я вийняв з гаманця чотири долари і вручив їх тюмику. Плати. Ми їдемо. За останній доларовий папірець я купив півлітрову пляшку Кока-Кола в Латакунзі, куди ми дісталися після відвідин Котопаксі. Ось так я витратив свої 5 мільйонів доларів. 28 червня, 2 липня 2010. Київ. Собачий бізнес. То були дивні часи. Безладні, хаотичні та сумбурні, але водночас багато обіцяючі. Кругом витав п'янкий аромат грандіозних можливостей. Це відчувалося скрізь, особливо у великих містах, найбільше у Києві. Скрізь, куди не глянеш, погляд наражався на захвалих типів виразної хамуватої зовнішності героїв нового часу, крутих, з тих, які ще зовсім недавно мали дірку в кишень. Та згодом зуміли напрочуд швидко розбагатіти, провертаючи настільки заплутані афери, що сам чорт не розбереться. Кілька десятків сірих бездарних вискочок, що їм поталанило опинитися у потрібному місті в потрібний час, за кілька років нажили собі статки, для набуття яких у нормальній цивілізованій країні знадобилося б щонайменше три покоління. Вони створили ілюзію незліченних багатств, що лежать десь зовсім поряд. Варто лиш заткнути пельку власній совісті, нахилитися і згребти їх.